Просити навіть про таку, здавалося б, звичайну річ, не міг. Так всі змусило трохи зачекати. Тупцював під старими липами, дихав і не міг надихатися густими пахощами літа. Намагався сконцентруватися на глибокому, на повні груди диханні. Бодай для того, щоб не бачити, як виїжджають з подвір'я заводу дорогі красиві машини – вальки, журби, журавського. Пантрував, хто повезе Донкова. Звісно, Валька. Не посоромилася сучка. І він, пес, не посоромився просто у нього, Віктора Безродного, на очах. Сістись у машину його, мало не сказав дружини. Дружина, дружина Жанна. Цікаво, де вона? Як пережила цю страшну для усіх них добу. Таксі, стара колишня волга, зупинилась. Нарешті, поторохтівши у смак усім, що могло торохтіти, дверима, капотом, навіть двигуном. Та нехай та може торохтить, аби везла, аби скоріше додому. Врешті непогано, коли тебе везуть. Не треба дивитись на дорогу, думати, пильнувати. Добре мати вашину з водієм, спитав з я. Мужик, ти скільки за день заробляєш? Лисувати дядьку, який, мабуть, усе життя просидів за кермом таксівки, почухав товстим негнучким пальцем по тилицю, назвав дві цифри, між якими вкладався його прибуток за день. Віктор подумки на кількість днів у місяці. Нормально. Він цілком може дозволити собі сплачувати таку суму, щоб сидіти собі спокійно, а тебе везуть. Станувся. Ні. Коли тебе везуть, це не завжди добре. Згадав, як везли минулої ночі. А пес би її не знав такої дороги. Де? У чому вони прокололись? Та у всьому. Звикли, що все сходить з рук, що всі мовчать, тихенько отримують своє і на бік. Втратили контроль. Обережніше треба, обережніше, бо не встигнеш оком змигнути і клац. Знову стенув плечима, цей клац, зовсім іще відчутний навіть фізично, переслідував. Ой, огидний же звук! Глянув на руки. Звісно, на правому зап'ястку напівкруглий слід. В наручниках везли, як убивцю. Маніяка знайшли, блін. Грабіжників би краще ловили, так ні, до чесних людей чіпляються. Аж майже сплюнув Віктор, озирнувся на водія, відчинив на ходу дверцята, спробував сплюнути, не вдалося, втрапив собі на черевик. Вилаєвся. Нічого у нього не виходить цими днями, мабуть, смуга пішла не та. Треба відсидітись вдома, перечекати, відпочити врешті. Таксівка, скаргучучий і торохкочучий усіма своїми частинами, що рухались ніби разом із колесами, та не зовсім синхронно, від чого здавалося, що машина от-от розвалиться, видерлась таки на невеличкий пагорб, де звів свою віллу відстанний майор. «Зачекай, мужик, грошей при собі немає. Зараз винесу», – помацав кишені Віктор. «Давай, мужик, я на подвір'я тебе завезу». Вдався до хитрощів, розчарований таким поворотом, з прави Бували з ним, мабуть, приколи, коли привезеш до хати клієнта, а він піде, замкне двері, та ще й пса спустить. І чекай собі на гроші, скільки заменеться. «Вези!» Натиснувши на кнопку пульта, увімкнув механізм автоматичного відчинення воріт Віктор. Його ані здивувало, ані обурило те, що готому мужик читалась явна недовіра до нього, майора у відставці. Пусте, начхати. Головне, він удома. На зустріч вибіг кінг, притиснув до грат-вольєра велику лобасту голову, глянув очима, які все розуміли. Хоч він тямить, що зі мною сталося? Хоч хтось один у цьому великому домі насправді хвилювався». «Мужик, ти собаку не спускай, ми так не домовлялися!» Випередив намір господаря поцілуватись із вірним другом по-справжньому водій легківки, який вже й не радий був з такого вигідного замовлення. Віктор піднявся сходами, виніс гроші. Таксист, задоволено перелічивши, гукнув у відчинене віконце. «Ти, мужик, завжди мене викликай! Якщо щось, от мій телефон!» Моя машина, твоя машина. Твоя машина, скригочучи кожним суглобом, прогриміла нарешті кістками далеко за поворотом вулиці.